En blindfödd man botas. Kapitel 9, verserna 1 till och med 12. 1 Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. 2 Lärjungarna frågade honom Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? 3 Jesus svarade 3 Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4 Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. 5 Så länge jag är i världen är jag världens ljus. 6 Sedans bortade han på marken gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon Sju. och sade gå och tvätta dig i siloa dammen siloa betyder utsänd mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende 8 hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade är det inte han som satt och tigde 9 Nogrä sade ju det är han. Och andra, nej, men han är lik honom. Själv sade han: "Det är jag." 10. Då frågade de: "Hur öppnades dina ögon?" 11. Han svarade: "Han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå till Siloa dammen och tvätta mig." Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se 12. Det frågade honom var är han? Han svarade jag vet inte.